Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika ér s és a megizzelted idővel belül örvenc az önvaló. Ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Mártam is Köszöntöm a hallgatókat. Szilágyi Mártával önünk a stúdióban, Bányai Géza vagyok. Ma a gyagyavalkja, upanisáda témánk. És hát ennek kapcsán néhány érdekességről szeretnénk beszélni, illetve Mártát fogom kikérdezni. Egy upanisádot választottam mai napra, amelyik elég rövid, és majdnem, hogy az egészet el fogjuk tudni olvasni. A sok-sok upanisád közül ez melyik csoportba tartozik? Jagja, balkja, upanisád? Ez az úgynevezett vagy a vagy lemondású panisádok közé tartozik, mert körülbelül azt mondja el, hogy az emberi életnek ugye különböző szakaszai vannak, van a fiatalkor, amikor az emberek tanulnak, a családos élet, amikor a gyermekeket nevelnek, azután eljön a visszavonulás ideje, és végül pedig a teljes lemondásai. Tehát ez az Upanishad azt mondja el, hogy ezt a szakaszt, hogyan kell bevezetni, és hát -e, hogyan él az, aki ezt a nevezett szanyáza életelnyed választotta. Olvassunk bele az Upanishadba. Az Istenség személyisége teljes. Ez a világ teljes, a teljesség szintén teljes lesz magában. Mivel ő maga a teljes egész, akárhány teljes egész árad ki belőle, ő mégis teljes egyensúlyában marad. Ez volt az úgynevezett sántipátha. Mindegyik upanisárat egy ilyen fogászkodás vezeti be, mégpedig azt szerint, hogy melyik védához tartozik. Négy véde van, mindegyikhez tartozik egy megfelelő sántipátha. Tehát a szakértők ebből már tudják, hogy ez a jajdzsúrvédához tartozik. Most Janaka Vidéha a királya tisztelet teljesen közeledett a bölcs Jagjavalkjához, és így szólt hozzá. Tisztelt Uram beszélje nem Jagjavalkja így szólt. Aki már befejezte a Bramacsárja életszakaszt, az megházasodhat, családos ember lehet. A családos életszakasz után lehet erdőlakó, és azután lemondhat az élet épságéről. Vagy már a bramacsári a családos ember, vagy erdőlakó lakó életszakaszokból is kódlókos szertetes lehet. Azon a napon is lemondhat a világ életől, amelyen elmentőle a kedve, akár betartotta a fogadalmakat lemondásodat, akár nem, akár elvégezte az elért fürdést a bramacsári életszakasz után, akár nem, akár abbahagyta a rituális tűzfenntartását felesége halála után, akár egyáltalán nem tart fenn rituális tüzet. Hát itt egy csomó kérdésünk van mindjárt az elején. Hát amennyire a szereplőkről hallhatunk egy-két szót, az nagyon jó lenne. Janakáról, Vidéha királyáról és a valkáról. De főleg arról, hogy ezek az életszakaszok miből állnak, hisz itt különböző neveken vannak, illetve mint Bramacsárja, családos életszakasz, erdőlakó és ez a szanyász lemondott szakasz. Csánaok egy nagyon híres személy a vidikus irodalomban, többek között ő volt rá a az apósa, nem az ittának az apja, most ezzel kapcsolatosan valaki azt mondhatná, hogy hát ez vágára lyukában volt, vagyis több százezer évvel ezelőtt, és nagyon lehetséges ez, hogy a napani is szerepel, amikor hát a tudományos álláspont az, hogy ezek legkorábban az időszakiztos előtti 6. században keletkeztek. De ezzel kapcsolatosan többféle teória van, létezik egy olyan, hogy más személyekről van szó, akiket véletlenül szintén gyanakának hívtak. De hát azt az álláspontot is elfogadhatjuk, hogy ebben a nagyon régi időszakban az emberek sokkal hosszabb ideig éltek, mint most, és egyáltalán nem volt szokatlan, hogyha valakit és akár 10 ezer évig él, vagy akár mendig él. Hát én értelemben azért nem lehet közvetlenül hozzánk hasonlítani őket. Nem, ez egy egészen más korszak volt, mindenféle más szokások és más körülmények uralkodtak ott. Valamiféle halvány nyomát találjuk ebben a Bibliában is, ahol szintén Matuzsálemről, meg másokról beszélnek olyasmit, hogy ezer, meg ezer év körüli élettartamok volt. Tehát ez csak egy nagyon halvány emléki az eredeti Indo Európai civilizációnak. Most Jagia valakja, egy nagyon híres svetikus bölcs, akinek egy kicsit szokatlan a pályafutása abból a szempontból, hogy a pályafutása tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy összeveszett a gurujával. Most ez Indiában elég hihetetlen dolog, miután a gurut végtelen tiszteletben részesítik, szinte úgy, mint Isten magát, és hogyha ha valaki nem ért egyet a gurujával és vitatkozik vele, hát ez legalábbis egy nagyon csúnya dolog. Lehet ez a járgyi nyagyabakja egy rendkívül különleges személy volt. Összevesztett a gurujával, a gurujá kidabta őt, vissza kellett adni azokat a mantrákat, amiket tőle kapott, de a lemondásaival mégis elégedetté tudta tenni a napistent, és a napisten új mantrákat adott neki. Ezért van a Jajjurvédának két gyűjteménye, az egyik az úgynevezett régi gyűjtemény, amit még a, a guruja állított össze a többi tanítványai valakik. Ezt a másik gyűjteményt pedig a aki állította össze az új tanítványaival. Mm -hmm. Járgya, aki egyébként egy nagyon híres személy, másokban is hátokban és több védikus írásban is szerepel. Említve is történik a négy életszakaszról, és hát ezzel kapcsolatban én azt hiszem, hogy kéne beszélni az úgynevezett a rendszerről, ami az egész védikus kultúrának az alapja. Indiában a társadalomnak a felépítése tökéletesen más volt, mint nálunk. Illetve nem is mondhatnám, hogy tökéletesen más, mert ennek a felépítésnek a nyomai megtalálhatók az európai civilizációban is. Ők ezt minden esetre nagyon tudatosan csinálták. Ez természetes, hogy az életnek az első szakasza a tanulókorszak, amit ők Rahit Marocsáriának neveztek, az is természetesen, hogy utána a családos életszakasz következik, amit ők úgy mondtak, hogy grihozta. Ezután, hát ez, ez a, a többi két életszakasz az, ami Európában egy kicsit, hogy úgy mondjam, háttérbe szorult. Indiában az volt a felfogás, hogyha valaki már betöltötte az ötven évet, és a fiait fölnevelte, úgyhogy nyugodtan rájuk bízhatja a üzletét, a feleségét, meg egyáltalán folytassa azt az életet, amit ő akkor, akkor nyugodtan visszavonulhat az erdőbe, hogy valami fontosabb dologgal foglalkozzon, mint az anyagi élet. A, ezek az úgynevezett vánopraszták, vagy erdőlakók nagyon sok régi szokást megtartottak az életükből, továbbra is végezték az áldozatokat, de elég lemondásban gazdag életet éltek, például csak azt tették meg, amit a erdőben találtak, ilyen gyökereket és gyümölcsöket. Hogyha valaki ezen a szakaszon is túljutott, akkor beléphetett az úgynevezett szarnyázai életrendbe, ami a tökéletes lemondás jelentette, vagyis azt hogy fel, hogy az áldozatok végzésével, és mindenféle dologról lemond Például arról is, hogy, hogy egy helyben lakik, hogy ne vagy ragaszkodni kezdjen egy adott uh, erdőhöz például. Ugye ez az upaniság jellemezni fogja, hogy ennek a szanyás életnek tulajdonképpen mi az értelme. Ebben az első szakaszban szó esett arról, hogy két útja módja van ennek a fajta egyik életszakaszból a másikba való lépésnek. Az egyik egy ilyen szabályos út, amiben az ember elvégzi az előírt rituális kötelességeit. A másik pedig, roppant érdekes, azon napon is lemondhat a világ életől, amelyen elment tőle a kedve. Akár betartotta az előhététusokat, akár nem. Indiában nagyon sok történet volok közkézen, erre a második példára, amikor lehet, hogy például valaki még, még csak gyermek, még tíz év alatti gyermek, és egyszer csak valahogy Valahogy eldöntő, hogy neki ez az élet nem felel meg, ő sokkal többre vágyik, valami egészen másra vágyik, és hagyja a családját. Néha a szülők megpróbálják őket visszarángatni, de az általában nem szokott sikerülni, mert ha ők meghallják ezt a hívást, akkor annak úgy sem lehet ellenállni. Még egy közbevetés, nagyon érdekes, hogy a, a mi kultúránkban a forradalom általában azt jelenti, hogy az ember megpróbálja a világot kifordítani a sarkából. A védikus időkben, vagy a védikus kultúrában a forradalom pedig az, hogy valaki a saját énjét elkezdi kutatni Azt nagyon hiszem, nagy Azt hiszem, hogy ez az igazi forradalom. Mert a világot te... meg nagyjából békén hagyja. <gül> Lényegesen könnyebb egy néhány kockakivet főzhetni például az barikádokat építeni, mint az, hogy saját magunk megváltozzunk. És lényegesen könnyebb másokat kényszeríteni egy bizonyos cselekvés végrehajtására, mint saját magunkat. Úgyhogy ez az érzésem, hogy az igazi forradalmárok Indiában élnek. Akkor hallgassuk ezt a forradalmát, Jagjavalkját. Ezután Janaka király ösztönzésére a bölcs Atri megkérdezte a Hogyan lehet valaki brámana a szén nélkül? Mert csak annak viselésével lehet elvégezni a szertartásokat. Növjabal kell így válaszolni. Egyedül ez a meggyőződés jelenti a Szent Zsinort. Én vagyok az önragyogó átman lélek. Ezután szippancson vizet háromszor ezzel a mantrával. Értel a tengerc, váhá. Után előbb már elhajította a és a Szent Zsinort. Ez a módszer. Ezt kell tenniük azoknak, akik lemondanak a világról. Hát az előbb ugye négy életszakaszról beszéltél, Bramocsária, vagyis tanuló szakasz, Grihaszta, vagyis családos ember, Pánapraszta, erdő vagy egy ilyen a családjától elszakadó élet, és a kóduló, szerzetes, szanyászi, de van négy más beosztás is, ami az életnek a feladataira vonatkozik, nem pedig az élet útnak a szakaszaira. Itt mindjárt a bramanáról és a szent zsinóról, a bramany zsinóról esik szó. Egy szerint a felosztás szerint a bramanák az első körülbelül azt lehetne mondani, hogy magyarul egy papok. A bramanák, hát az a helyzet, hogy itt, itt a védikus írások között is vannak, van néhány Eltérés, egyesek azt mondják, hogy Romanának születni kell. De ha valaki nem született bramanának, hát akkor sajnos akkor vége, akkor nem lehet születni. Tegyük, hogy van olyan e, példa is, hogy valaki nem tudta, hogy Bramana, és a Guria megkérdezhetőre, hogy fiam, én csak Brahmanát tanítok, vagy satját. vajon te mi vagy tudod-e? És azt mondta, hogy nem tudom igazat beszéltél, Bramana vagy. <gül> <gül> Hisz az igaz az hozzá tartozik, tehát tehát bizonyos tesztekkel nagyon gyorsan megáptatták, hogy vajon ez a Bramana, és egy született Bramana. A védikus írásoknak a nagyobbik csoportja azon a véleményen van, hogy Bramana az, aki bizonyos tulajdonságokat felmutat, és hát bizonyos kötelességeket képes teljesíteni. Ebből a szempontból, Tökéletesen mindegy a születés. De hát azért, ha a, a bramanák eléggé ragaszkodtak ahhoz, hogy hát az én fiam az hadd legyen szintén csak bramana, függetlenül attól, hogy ilyen. És különféle külső jeleket is használtak arra, hogy őket mindenki felismerje, már az utcán messziről felismerje, hogy itt egy bramana következik. Az egyik volt a, a, a Szent Zsinor, amit a gyerekek az úgynevezett Ja, jó jobb a kaptak meg, és ezt a vállukon viselték, és soha nem volt szabad levenni. A másik jel az volt, hogy a fejüket leborot kivéve egy fűtöt hagytak meg, amit szikának neveznek. Itt ez a szegény átri nevű bölcs teljesen kétségbe van eső, hogy hogyan végezheti el valaki a szertartásokat akkor, hogyha lemondott ezekről a külső jelekről. Tehát, hogyha levágta azt a hajfűtjét, vagy elhajította a szent zsinót akkor hogyan lesz érvényes ez az áldozat, amit elvégez. És itt ő magyarázza meg e, e, neki a hogy, a jogjavalkja. Hogy az az igazi szegyzinór, hogyha valaki pontosan tudja, hogy én nem ez a test vagyok, hanem lélek vagyok. Uh -huh. Ahogy ezt mondják szanszgitul ahambra mászni. És hát aztán utána itt is, meg másokban is, és is részlessen elmagyarázzák, hogy hogy tulajdonképpen mik azok a tulajdonságok, amik egy Bramanát tesznek. Tulajdonképpen az a név, hogy Bramana, az is arra utal, hogy valaki a Bramant ismeri, tehát a lélek ismerője. Hát a Bramana végső azt jelenti, hogy, hogy a Braman ismerője, a Braman pedig a, a, a legfelsőbb úrnak a ragyogása. Ezután a kóduló szerzetes ölcsön sárga leplet, le a fejét, és ne fogadjon el semmit, kivéve azt az ételt, mely a puszca létfenntartáshoz szükséges. Tisztán éljen, ne átson senkinek, lemondottan, alamizsnán, méltón arra, hogy megvalósítsa a bramant. Ez a kolduló szerzetesek útja. Hogy valósítod meg a bramant? Ez egy nagyon fura kifejezés, jól hangzik, de vajon mit jelent ez? Ez a megvalósítás szó, ez manapság nagyon divatos, az emberek a legkülönbözőbb értelemben használják. Ha valaki egy nagy karriert elér a hivatalában, akkor az már egy önmegvalósítás. Ön hát, természetesen Indiában ez alatt mást értettek. Elsősorban ez, amit az előbb is említettem, hogy pontosan tudnom kell, hogy én ki vagyok, hogy vagy nem vagyok azonos azzal a húsvértestel, ami látható. A másik dolog pedig az önmegvalósításhoz hozzátartozik az, hogy a kapcsolatot is tudjak létesíteni azzal, akitől én származom, és, és aki egyáltalán lehetővé teszi az én életemet, aki lehetővé teszi az egész anyagi világ és mindennek a létezését. Hát ez is manapság nem nagyon divatos Istenről beszélni, de azt hiszem, hogy a gyupanisárdal kapcsolatosan ezt a kifejezést nem kerülhetjük meg. A oh. Az előírás, vagy élet, amit itt leír, tisztaság, senkinek ne átson valaki, legyen nem mondott, ilyen alamizsnán, tehát a másoktól függjön az élete, így lesz méltó arra, hogy ezt az isteni valóságot megértse, megvalósítsa. Valóban csak ez az egy út létezik? Minden feltétlenül A érdekes számos utat leírnak, ez az egyik azok közül. Nyilvánvalóan mindenki azt választja, ami, hogy úgy megyem a habitusának a legjobban megfelel. Itt azt mondja, folytatjuk, satriák és mások, akik erre a lemondásra nem jogosultak, kereshetik a felszodulást a bátrak a csatamezőn, vagy bőtől lehetnek, míg meg nem halnak, vagy beléphetnek a vízbe, hogy többé kinekeljenek belőle. Beléphetnek a tűzbe, vagy elindulhatnak a nagy utazásra, melynek a végén összeesnek a kimerültségtől. Lesz írja elő az Úr Bramá, az Askéta, aki lemondott a világról, ezen az úton valósítja meg a Bramant. Itt tanítja a Vélanta, Valóban így van ez, tisztelt Uram, jagja Mondta Atri, hogy a királyi bölcs Csanaka. Hogy itt egy pár dolog zárójelben van, ami mutatja azt, hogy az idők során azért kis bizonytalanság fönmaradt, hogy, hogy ki például mondjuk ezt a mondatot kimondta, hogy így van ez, tisztelt Uram, jagja nem lehetett eldönteni, hogy a latri vagy a dzsanaknak. De térjünk vissza ez a dologhoz. Mi különbözteti meg ezeknek az utaknak a, a módját? Egy satria, amiről szinte nem ártanak két szót beszélni, hogy mit jelent egy satria, az miért nem járhatja ugyan az után? Indiában az volt a felfogás, hogy mindegyik társadalmi osztálynak másféle kötelességei vannak. Itt nem arról van szó, hogy nem szabad neki azt az utat járni, és a, tudnánk említeni egy-két példát, hogy ez tényleg meg is történt, de nagy általánosságban a ksatriákat nem így nevelik. Nem ez a, a céljuk az, az életben, nem, nem ezt várják tőrük hatásra. a társadalom. A ksatria a harcos, tehát az ő erényei közé azt tartozik, hogy minél kiválóban harcoljon, megvédje az országot, megvédje az embertársait, és itt e, így, természetesen jogos az a, az a feltételezés, hogy a csatatéren fogja elérni a felszabadulást, akkor ha nagyon bátran harcol, és hát nem hátulról kapja a lövést, hanem elvet. az ismeretlen múlt nyomában című mű, műsorot hallják, Szilágyi Mártával a gyagyavalkja beszélgetünk és most ismét ebből az Upanishadból olvasunk egy rövid részt vannak jól ismert Paramahanszának nevezett bölcsek akik nem viselnek megkülönböztető jeleket a világi emberek nem értik viselkedésüket úgy viselkednek mintha elveszették volna az eszüket bár teljesen épelmélyek nem vágynak mások feleségére, nem vágynak arra, hogy városokban tartózkodjanak. Mindent eldobnak, vagyis a hármas bambuzvótot, a vizesedényt, az étkezéshez használt agyaktálat. A rituális tisztálkodást vízzel, a hajfürtöt és a szentzsinót, belsőleg és külsőleg is. Mindent bedobtak a vízbe, ezekkel a szavakkal. Búzváhá. Formájuk olyan, mint egy újszülötté, vagyis nem is ennek ruhát. Az ellentétpárokat, a hideg, et meleget, eltűrik, nem befolyásolják őket. Nem fogadnak el semmit, kivéve az alamizsnát pusztalét fenntartásukhoz. Megszilárdultak a braman igazságának útján. Tiszta, elmélyű hasa edényén befogadja az alamizsnát az elvét időpontban. Ez egy nagyon érdekes hasonlát hogy fenntartsák létüket, egykedvűen viselik a nyerességet, veszteséget. és kezük edényéből, vagy egy vizes edényéből isszák a vizet, és csak annyi alamisdátkos koldóra, amely elfér a hasában, de nincsen más edénye. Egy ilyen szerzetesnek a vízivó hely szolgál vizes edényül, egy foglal, fogadja, ha kap valami menedéket, vagy ha elveszíti. Olyan helyen él, amely minden zavartól mentes és magányos, mint például egy lakatlan ház, templom, egy szénakazal, hangyaboly, fa árnyéka, fazekas kunyhója, vagy olyan kunyó, ahol rituális tüzet tartanak fent. Egy folyóhomokos partja, hegyi bozolt, barlang, faudú vízesés melletti hely, vagy a tiszta föld. Nincs állandó lakhelye, nem tesz erőfeszítést, hogy a munkájával pénzt keressen, és nincs más szándéka, mint hogy gyökerestül kítsa jó és a rossz tetteket. Valóban Paramahansa az ilyen bölcs, aki végül a lemondás állapotában hagyja el testét. Hát itt valakivel nyilván felmerül ez a gondolat, hogy miért kell, miért kell ezt tökéletesen lemondani mindenről, miért kell egyszer ruhában vagy akár meztelenül járni, éhezni és nyomorogni, hogy, hogy talán talán ilyen mazohisták, ezek az emberek, hogy élvezik a szenvedést, vagy valami ilyesmi. Hát egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy ha valaki ehhez az anyagi világhoz ragaszkodik, akkor természetesen itt fog maradni. Hogyha a vágyai ide kötik, itt fog újra megszületni. Ha sikerül megszabadulni a ragaszkodástól, akkor el is tud távozni innen. <hah> Tehát itt nem, nem arról van szó, hogy élvezi ezt a nyomorúságot, hanem szeretne megszabadulni mindentől, ami ragaszkodást ébresztett benne. Ezért dobja el még a vizes is, meg ilyen, ilyen alapvető dolgokat, amiről azt gondoljuk, hogy a létfenntartáshoz feltétlenül szükséges. És ez is egy nagyon érdekes, Indiában nagyon sokszor a védikus írásokban nagyon sokszor elmondják, hogy a bölcs úgy él, mintha bolond lenne pedig hát tökéletesen épp És itt is felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért jó az, ő jövölnök tetteti magát. De itt megint csak egy, egy tökéletesen más szemléletről van szó. Mi itt a nyugaton általában azt tartjuk jónak, értelmesnek és hasznosnak, hogyha valaki rohan a pénz után, és minél több dolgot fölhalmoz magának. Ez viszont csak a földi világhoz való ragaszkodását fogja erősíteni, és újra és újra itt kell neki majd megszületnie. A bölcs, a mi felfogásunk szemfelfogásunk szerint bolond, mert hát nem keres pénzt, nem gyűjt magának semmit, nincs háza. Hát nyilvánvalóan az ilyen ugyebár bolond. De ő az, aki meg fog szabadulni a földi létezésből, és egy ennél sokkal csodálatosabb transzementális helyre fog kerülni. Eben az upanisádban nem esik túl sok szó, arról, ami másútt fontos téma, hogy mi az a plusz, ami miatt ezt képes valaki megtenni, vagy meg akarja tenni. Hisz egy dolog kiderül, ez pedig az, hogy ez nem hasonlít ahhoz a fajta hát lemondáshoz, vagy, vagy vezeklő élethöz, amit mi általában elképzelünk egy ilyen szerzetesnél, mint a például a középkorban a szerzetesek mondjuk ö, valamivel ö, ilyen ö, tüskés dolgokat magukra aggattak Na, és szenvedést, meg meg, hogy korbácsolták mi? vagy bizonyos dervisek, akik mai napig is korbácsolják magukat ilyen módon egyfajta bűnbánatot hát próbálnak gyakorolni egyfajta vezeklést ezek az emberek ellenben nem úgy tűnnek mint akik vezekelnének, nem úgy tűnnek mint akik a bűnökkel foglalkoznának hanem egész egyszerűen elszakadnak a világnak a, a, a folyásától így gondolom a bűntől is Hát, hát szinte nem igen lehet általánosítani, mert nyilván vannak a vezeklők között olyanok, akik ezt egészen öncélúan csinálják, és azt képzelik, hogy az öncélú szenvedéssel majd valami csodálatos dolgot el fognak érni. De a védikus írások, írásoknak nem ez az igazi tanításuk. A védikus írások azt tanítják, hogy valaki csak akkor tud lemondani egy dologról, ha megtapasztalt egy magasabb ízt. Tehát, hogyha ő a meditációjában, önmagában megtalálja az örömet, mégpedig pedig az a kapcsolat által, amit a transzendenciával teremtett, hogy ez annyival csodálatosabb, és annyival felette áll mindenféle úgynevezett földi örömnek, hogy ez az ögynevezett lemondás egyáltalán nem fog neki nehezére esni. De én értelemben ez a lemondás, ez nem nem az a dolog, amire szoktak mondani, hogy miért kell ezt csinálni ennek az embernek, hanem ez egy önként vállalt út, amiben egy érzés, vagy egy, vagy egy, egy felfogás tükröződik. Tehát, tehát úgy képzelem, hogy aki ezt a lemondást gyakorolja, az eljutott valahova, ahol ő közömbössé vált a dolgok iránt. Tehát azért dobja el az edényét, mert nincs rá szüksége, nem akar még egy ilyet sem őrizni, mert még szinte azt is tehernek érzi, hogy azt ahhoz ragaszkodjon. Nem pedig valamilyen előírást követve, élőírás szerűen eldobja, és utána azt szenved, hogy miből igyom. Hát igen, egy bizonyos érettséggel, csak ezt az érettséget nem érte el, az valószínűleg jobban teszi, hogyha megmarad a világi életben. Hát, hogyha valaki csak eldobja ezt a vizes és megjátsza, hogy ő egy rendkívül csodálatos, nagy, lemondott szerzetes, akkor ezt simán kétszerűségnek nevezik, és semmiképpen sem fog neki se használra válni. Hmm. Nézzük tovább egy picit. Az égtájakba öltözött, vagyis ruhátlan, kóduló szervez, szerzetes nem üdvözöl senkit, nem vágyik senki feleségére, sem fiúra, fölötte van a célnak és a nem célnak megvalósítja az igazi azonosságát. Erről szólnak a következő eset. Az aszkéta csak annak ajánlja fel tiszteletét, aki már korábban aszkéta lett, és aki különben mindenben egyenlő vele, senki másnak. Mit jelent ez? Ezek akkor nagyon ö, fura emberek lehetnek. Ha mész az utcán találkozol egy ilyennel, akkor oda se bagozik, nem? Valószínűleg nem nagyon találkozom vele az utcán, mert ő inkább a magányos helyeket kedveli. Csak akkor jön be egy faluba, ha elkerülhetetlenül szükség van rá. De ezt hozzá kell tenni, hogy Indiában sokkal ö, nagyobb jelentősége van a tiszteletnek. Az emberek rendkívül tisztelik feljebb valóikat, a szüleiket, akár csak egymást is. Sőt, akár a fa náluk fiatalabbakat is sokkal nagyobb tisztelettel veszik körül, mint az, ami nálunk egyáltalán elképzelhető. Ennek a tiszteletnek külső megjelvánulásai is vannak, de leborulnak a földre, esetleg teljesen végigfekszenek a földön, hogy a testüknek a nyolc tagjával érintsék a földet. Ilyesmi is nálunk teljesen elképzelhetetlen lenne. De ez viszont nekik annyira a vérükben van, hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor az nagyon feltűnő. Tehát ez a, ez a lemondott szerzetes, aki nem ajánlja fel a tiszteletét sem idősebbek előtt sem, mondjuk a király előtt, ez kétségkívül nagyon feltűnő, és az emberek rögtön odafigyelnek rá, hogy most itt mi van, mi történik itt. De ez nem azt jelenti, hogy benne nincsen semmilyen tisztelet, mert igenis tisztelettel van azok iránt, akik nála régebben járják ugyanezt az utat, vagy akik a feljebb valói nem világértelme, mm. hanem van az értelme, több megvalósítást érdekel. Mm. Tehát tulajdonképpen ez, ez, ez az ilyen ember azt tulajdonképpen minden világi dologtól elkülönülve semmilyen világi tekintének nem hódol. De tulajdonképpen mindent fordítva csinál, mint mm -hmm. amit itt a világban szokás. Ő mm. az igazi anarchista. Nem, nem pedig, akik <gül> köveket próbálnak igen, dobálni, vagy nagy szavakkal beszélni. A kezességes anarchistától az mm -hmm. ő célja különbözteti meg igen vannak olyan azkéták is akik gondolnak a jelenség világ külsői külső dolgaira gondolnak híreket hoznak, visznek, sokszor veszekszenek és a nézeteiket elítélik a védák hát erre azért egy kis magyarázatot szeretnék hogy ez, ez mire vonatkozik ez a sors Nyilvánvalóan hát valóan Indiában sem csupa gyalok vannak hanem Indiában is Egyesek úgy gondolják, hogy nekik valami anyagi előnyük származhat abból, hogyha mondjuk ilyen lemondott életrendbe belépnek, de akkor mindenki tisztelni fogja őket. Nem kell dolgozni, hmm. eltartják őket. És hát, hát vannak ilyenek is sajnos. Hmm. Ezt, Tehát ez a kritika hangja ez, ebben a az esetben. Ha egy a megvalósította igazi azonosságát, a legmagasabb, önragyogó bramannal, az abszolúttal való lelkegységét. Az abszolúttal, aki túl van a néven, megjelöléseken, akkor ő, az Atman, vagyis a lélek ismerője, kinek ajánlja feltiszteletét. Ha egy aszkéta meg van győződve arról, hogy maga a legfélsőbb úr lép be a lényegbe, akkor leborulhat akár egy kutya, egy kaszon kívül, egy vagy egy szamár előtt is. Ez is kettős kívül rendkívül érdekesen hangzik. mert tudjuk azt a védikus felfogást, hogy Istennek, Isten az egyik megjelenési formájában az egész teremtett világot átadja, tehát benne van minden atomban, Tehát ilyen értelemben ő benne van, természetesen egy kutyában is. És azon kívül benne van még mint felső lélek, minden élőlénynek a szívében tehát két oka is lehet valakinek arra, hogy leboruljon, például egy kutya előtt. Ugye gyakorlatban ezt mégis nagyon ritkán tesszük meg. Hát egyrészt a megvalósításunk nem olyan. Másrészt hát de vannak ennél magasabb rendű megoldások is. De azért az, amit sugall, az mégis csak elfogadható, ez pedig az, hogy egy állatot ugyanolyan módon tisztelnünk kell, mint egy embert. Hát lehet, is. hogy a maga módján kell vele viselkedni, de az ő élete legalább olyan fontos, mint egy emberi élet. Egy esetre elgondolkodtató, mert egészen megváltoztatná az életünket, hogyha valóban is látnánk mindenben és mindenkiben. Most egy nagyon érdekes rész következik, amit uh, úgy jelöltünk meg, hogy talán nem fogjuk elolvasni, mert ez a, a védikus a, az a súlyos uh, meghatározásokat vagy, vagy kijelentéseket tartalmazó része. Ami, ami tulajdonképpen sérthet valakit, aki ezt félreérti. De én megpróbálom mégis, annyira érdekes. Úgyhogy a hallgatóink figyelmét fölhívom, hogy, hogy, hogy ne háborodjanak fel ezeken a szavakon, hisz a célja nem az, hogy valakit megalázzanak, hanem az, hogy a testi valóságra rájöbresszik az embert. Mi lehet elbűvölő egy női testben? A női test is csak 20 készült bábú tagjét, gépezet mozgatja, és nem más, mint egy csomó incsont és izület. Elbűvölőek egy nő, és azt hiszem, tegyük hozzá itt, előtte beszélgettünk, vagy egy férfi szemei, bár azkéták általában férfiak a nők számára ez nincsen, nincsen útként kijelölő, hogy előíró, ugye? Hát itt indői aszkéták nagy rész szérfiak voltak, pár azokban és áldobban is szerepel egy-két hölgy, akik ezt az utat választották, de mégis nagy a tanítványok fiúk voltak. Uh -huh. Tehát nyilván, a, hogyha azt akarta a gorójuk, hogy ne rabaszkodjanak a nőkhöz, akkor a nőket színta nekik. Hogyha női, tanítvány... azért... női tanítványaik igen. lettek volna, amint hogy manapság nagyon sok női tanítványok vannak a godóknak de valószínűleg ugye ezt kellene elmondanom hmm. a férje, akkor De akkor talán ez úgy lenne korrekt, ha úgy mondanánk, hogy elbűvöleke, elbűvölőeke a másik nem nemű fél szemei, ha azután nézzük, hogy bőré, hússá, véré, és könnyekké boncolták szét. Akkor miért bolondulsz bele haszcalanul? Ó, bölcs, ugyanígy látják a gyöngy nyakéket is, mert ragyogóan fénylik, és a nők annyira imádják, amikor a vangá vize lesodorja a mérőhét tündökről egytőjű. Hát itt van egy nagyon kemény ö, sor, ez már igazán, hogy mondjam, ilyen szürrealisztikus, de inkább horrorisztikusnak mondanám. A temetőben a nők mellét felfajják a kutyák, mintha azok csak ételmorsák lennének. Az ellenkező nem vonzó hajfürtjeit, kivestett arcuk van, nézőket megérteni, de a szemnek nagyon tetszetősek olyanok, mint a bűntüzének lángjai, elégetik a férfiakat, mint a szalmát. A vonzó és kegyetlen nők a pokolt tüzek tűzifájai, felgyújtanak még messziről is, nem szárazak, de még sincs jó ízük. Az nők olyanok, mint kámadéve kihetett hálói, a férfiak belegabajodnak a hálókba, mint a madarak. Elegen van a nőkből örökre, olyanok, mint az erős szerencék, amelyekben, amelyekben meg lehet őrizni a gonoszságék kövét, olyanok, mint a szenvedés látcai. Az, aki nővel jár, élvezetre vágyik. Mit élvezhetne az, aki nő nélkül él? A nőről lemondani annyi, mint lemondani a világ életről. Az ember csak azután lesz boldog, miután a világ életről lemondott. Hát egy pillanatra azért álljunk meg, mielőtt az összes nő kikapcsolja a és jócskán megsértődik, és szerencsére téged kérdezlek, nem pedig egy másik férfit, hogy most jól érzelődjünk a nőkön. Nem vagyok kétségbe esve a sértéseken, mert ezek először is a nőknek egy bizonyos csoportjára vonatkoznak, akik nagyon ragaszkodnak az anyagi élvezetekhez, és a férfiaknak is egy bizonyos csoportjára vonatkoznak, akik erről szintén nem tudnak lemondani. Nyilvánvalóan, hogy ez egy nagyon állati szint, ezt, ezt a szintet az állatok legalább ilyen jól, ha nem még jobban tudják teljesíteni, mint mi. Ezen kívül még hozzá kellene tenni azt, hogy a guruk azért nagyon nagy tapasztalatúan. Tehát pontosan tudják, hogyha valamit tanítanak a tanítványaiknak, ami nekik nem olyan nagyon tetszik, akkor, akkor annak körülbelül a 10%-át fogják elfogadni. De hát eleve annyira okosak, hogy egy kicsit felfelé tupírozzák ezeket a dolgokat, egy kicsit többet mondanak, hogy legalább azt a 10%-ot biztosan elfogadják mm -hmm. azokat a nyitványok. Most azért hozzá kell tennünk, hogy egy éretlen nyugati ember számára ez bizony jelentheti azt, hogy egyfajta nőgyűlölő lesz belőle, és esetleg durvá válik a nőkkel szembe, ami egy kulturált indiai ember számára elképzelhetetlen. De ez ugyanúgy egy anyagi ragaszkodás, mert teljesen mindegy, hogy valaki azért ragaszkodik a nőkhöz, mert valami csodálatosat beléjük képzel, vagy azért gyűlöli őket, mert valami fantasztikusan rossz dolgot képzel beléjük. Ez mind a kettő anyagi, és mind a kettő meg fogja őt kötözni. És mind a két esetben nem annyira a nőnek a személyéről van szó, mint annak a képről, ami a férfiben él a női idemmel kapcsolatban. Tulajdonképpen nem férfiakról, és nem nőkről van szó, hanem a szexuális kapcsolatról, ami a, az egyik legerősebb kapocsa, ami a világ élethez köti a lelket. S lépjünk tovább. A jó, az két a keze és lába nem állhatatlan tekintete, szilárd ügyel a beszédére, úralkodik érzékein és egyéb váltamra vannal. Amikor a megkülönböztetése képes személy egyenlőséget és egységet lát az ellenség, a rab és a saját teste között, akkor éppen annyira nem haragszik senkire, mint ahogyan saját testrészére sem. Hát így minden bizonyára nökre sem haragszik. Ha egy gonosz tevére haragszol, hogyan van az, hogy nem haragszol a haragra? mely erőnek erével eltoroszolja a kötelesség, gazdagság, szeretet és felszólás útját. Tiszteletemet ajánlom a harag elleni haragnak, mely fölemésztő magát, szenvedélymentességet ad, s az ember saját hibáira. Hol az emberek mindig alszanak, ott az önfegyelmezett ember teljesen éber. Ahol mások ébren vannak, ott a jogi herceg mélyégen alszanak. Legyen az a meggyőződésed, hogy itt minden tudat, és ez itt mind egyedül csak tudat, tudathatja át, te tudat vagy, én tudat vagyok, és az összes világ, mint tudat. Az aszkétának ezt kell elfogadnia, ez a legmagasabb állapot. Hol bölcsek legjobbja, semmi sem magasabb ennél. Így végződik ez a Van-e hozzátenni még? Tehát, mint minden, a rédikus tanítás is tulajdonképpen egy folyamat. Nyilvánvalóan a folyamatnak egy nagyon alantas szakasza az, amikor az emberek nem tudnak megkülönböztetést tenni, és vaktában cselekszenek a természetnek, a kötőrejének a rángatására. Egy magasabb szint az, hogyha igenis megkülönböztet a jó és a rossz között, és a jót szereti, a rosszra pedig haragszik. De ennél is egy sokkal magasabb szint az, amikor mindezeken túl tud lépni, és belátja, hogy ezek mind egyformán az anyagi dolgok közé tartoznak, és a jó ugyanúgy megköt, mint a rossz. Tehát mind a kettőről le kell neki mondani, ahhoz, hogyha a világába akar kerülni. Legyenek most ezek az utolsó szavak. Önök az ismeretlen múlt nyomában című hallották. A György Zsorvédához tartozó jogjavalkja Oppanisádról beszéltünk. Egy kis betekintést kaptunk arról, hogy egy... egy Guru tanítványi kapcsolatban milyen bizalmas tanítások hangzanak el, és reméljük, hogy ezek a szavak nem okoztak senkinek sem bántódást, sem pedig meg nem tévesztették őket, hisz egy távoli, de a lélekhöz nagyon is közel álló kultúrának a üzenetét hallhatták. Köszönjük a figyelmüket, majd két hét múlva jelentkezünk újra.